Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan il-yawm ad-din wa sallam tasiman katira. Dediki İmam Zehebi rahimehullah buyurur: Kefa bil mar'i ithman an yuhaddith bima an yuhaddith bi kulli ma yasma'. İnsana günah olarak kifayet eder buyurulur insanın yalancı olması üçün kifayət edər ki hər eşliyini danışsın və yalancılıq da həmçinin sözü hər kisi davət edir ki bu hər eşliyini danışmaq böyük günahlardandır Allah-u əl əl və insanları da xəstliyə əmr edərlər. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ Yəni, bunu bildikdən sonra kim haqdan üz döndərərsə, Allah-u Allah, hər bir şeydən varlıdır, həmiddir. Allah-u S.A.nin heç kəsin malına, dövlətinə ehtiyacı yoxdur. Lakin Allah-u bu neymətləri verib və həmçinin bizə əmr edib həmin neymətlərin zəkatını çıxartmağı, Həmi nimətlərdən Allah yolla sadəq etməyi və bu ayə dəlat edir xəssisliyin günah olmasına. Əlimən surəsinin 18-ci ayəsində buyurulur Səyütəvvəqunə mə bəxilu bih yevməl qiyamə Onlar, Onların xəssislik etdiyi mallar yəni xəssisliklə toqladığım mallar qiyamət günü onların boyunlarına sarılacaq. Yəni onlara bu cür əzab veriləcək. Həmçin Allah subhanəmətə Subhan ala Mühəmməd surəsinin 38-ci ayəsində buyurur Həəntum həə ulayı Tudəəvnə İtun fi səbililləh Budur siz Allah yolunda mallarınızı xərcləmək üçün Çağırılırsınız sizə Deyilir ki Allah yolunda mallarınızı xərcləyin Fəminkum Mən yəbxəl Sizlərdən bəziləri Mallarını xəsislik edir, paylamır Və mən yəbxəl fə anma yəbxəl an nəfsi. və kim əgər xəstlik edirsə öz nəfsi üçün xəstlik edir. Yəni onun ziyanın xətəri özünə dəyər. Vallahu fuqara. Allah varlıdır və siz sizsə çatırsınız. Vallahu ganiyu və Yəni Allahın ehtiyacı yoxdur sizə. Sözünüz siz çatırsınız. Siz o sadəqələri etməklə özünüzə əcir qazanırsınız. Özünüzü oddan qurtarırsınız. Lakin öz qəflığınızla bərabər özünüzün sədaqə etməyə ehtiyacınız olmaqla bərabər siz mal dövlətə, Allahın verdiyi mal dövlətə Allah yolunda xərcləməkdən xəstlik edirsiniz. Həmçinin Allah təala Leyl surəsinin 8-11-ci ayələrində buyurur: O kəs ki, xəsislik edir. Yəni Allahın verdiyi malı paylaşmır və özünün mühtac olmadığını zənn edir. Elə bilir ki, Allah'a mühtac deyil. Yəni, əlində olan var dövlətlə həddini aşır. Elə bilir ki, mühtac deyil. Və kəzzəbə bilxusnə Və yaxşı kəlməni, yəni şəhadət, Lə ilə ilə Allah kəlməsini isə yalanlayır. Fəsə nüvəssirhu lil'usra Biz ona cəhənnəmə gedən yolu, yəni çətin olanı, sonra dözülməsi, içində qalması çətin olan cəhənnəmi, yolunu onun üçün asanlaşdırarıq. Ma yughni anhu maluhu idha tarada onun cehenneme atılacağı an atılacağı cehenneme düşəcəyi vaxtı onun topladığı mal dövlət ona heç bir fayda verməyəcək Lev surəsinin 811-ci ayələri Həmçinin Allah Subhanahu Taala A'raf surəsinin 48-ci ayəsində buyurur Ma aghna ankum yam'ukum ve ma kuntum tastakbirun sizin toplamınız mal dövlət Və həmçinin sizin yer üzərində etdiyiniz o hökümranlığınız, böyüklüğünüz, təkəbbürlünüz sizə bu gün fayda vermədi, yəni cəhənnəmdən sizi qorumadı. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur: "Və mənyu qashuha nəfsihī fa ulayka humul müflixun. Həşr surəsinin 9-cu ayəsində Allah buyurur: Kim əgər paxıllıq etməzsə Yəni öz nəfsinə qalib gələrsə, yəni sədaqətlər edərsə, qiyamət günü müjaz tapanlar onlardırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur: "İttaqul zulm, fa inna zulma zulmən fi yawmil qiyamah." Zulm karlıqdan qorxun. Bütün insanlara zulm etməkdən qorxun, çəkinin. Həqiqətən zulm qiyamət günü zulmət olacaqdır. "Wattaqu shu", həmçinin fakirlikdən qorxun. Sən nə şüfə əhlə kimi <Sessizlik> can qəbilətdən qablət, həqiqətən paxıllıq sizdən öncəkiləri məhv etmişdir, həlak etmişdir. <Sessizlik> Həmləfəm onları bir-birinin qanlarını axdırmağa və həmçinin bir bir-birinin bir haram olanlarını özlərinə halal bilməyə məcbur etmişdir. Həmçinin başqa bir həzrə Peygəmbər (s.a.v.) buyurur: və ayu da'in adwa min Paxıllıqdan daha şiddətli hansı xəstəlik ola bilər? Yəni məsələn, paxıllığı ən şiddətli xəstəlik adlanır və paxıllıq qəlb xəstəliklərinin həqiqətən ən şiddətlərindən biridir. İnsanın insana baş verən adi xəstəliklər üngüzdü Çünki onun günahlarını təmizleyir. Onun günahlardan azad edir. Lakin paxıllıq, qəlbi xəstəlik hansı ki, onu o olsun ki, Allah qorusun, cəhənnəm əzabına səbəb ola bilər. Başqa bir hədis buyurulur. "Səläf və mülkətun şuhul Allah Peyğəmbər sallallahu "Üç həlak edici vardır. Onlardan birisi, Yəni ona verilən malda paxıllıq edən və havan muttabiə o ikinci öz ağlının öz istəyinin ardınca gedən üçüncü və əcəb e bu kullu zeyrəyən biraie rə öz rəyindən razı qalan insan özündən razı qalan kəs Əbu, Cih Əbu Cihim radiyallahu anhun fəyəməsələni rəvad etdiyi hədifdə səhv fəyəməsələm buyurur Ləv ya'ləmul əlməru beynəyədiyə musalli mədə aleyh ləkənə ən yaqif ərbəinə xeyrəlləh Namaz qılanın qarşıbən keçən insan onun etdiyi günahın nə olduğunu bilsəydi, nə qədər böyük olduğunu bilsəydi, qıx gözləyərdi Hədsi Buhari və Müslim Allah olan hər kəsində rəhmət etsin, rəvaat etmişdir. Hədisin başqa rəvaatlərini buyurulur. Əbu Hürevlə radiyalamə buyurur, ondan sorusudur zaman ki, 40 gün mü bir əbeyt, yəni üst döndərdim. 40 il bir əbeyt, 40 gün bir əbeyt. Yəni 40 gün, 40 ay, 40 il olduğunu bəyan etmir. Və məsələn, bunun bəyan etməsi işin daha əzəmətli olmasına davad edir. Allah bilir, o 40 nədir? Lakin insan bilir ki, bu günah o qədər əzəmətlidir ki, Əgəmsəm onun hətta nə qədər böyük olduğunu bəyan etmədi. Bu cür mücərrəət, yəni bəyan olunmamış hədislərdə, yəni günahın böyüklüyü bəyan olunmuş hədisləri onun daha əzəmətli, daha şiddətli olduğunun oldumasına dəlalet edir. Əbu Said el-Xudri radillahu anh təaməsəm nəvazətli hədisə sorulur: "İlə sallə ilə mā asturuhu minan-nās". Fə arāda ehadun an an yəjtāja səl yedfəhu fi nəhrin fə in əbə fə yəqātiləhu fə innə mə huə əş-şeytān buxarı musnəd min əbū səyinə qudrədən rivayət ki bəhicə sallallahu əleyhi buyurur sizlərdən biri sutra götürüb yəni sutra yer müstəfisindən yer səthindən hündür olan bir şeydir və necəki başqa hədislər bunu beyan edir hündürlüyü təxminən bir qarış qədər olur müəxərrət-ül rəhil Yəhərinin söhkənəcəyi qədər Bu da bir qarış mündürlüsü olur təxminən Əgər özdən susturaya götürüb namaz qılırsa Və kimsə onun qarşısından gəlib keçdiyi zaman Onu əli ilə saxlasın Əgər o yenə keçmək istəsə Onunla döyüşsün Döyüşsün mənası burada Necə ki e, Alinlər şərh edib Hər dəfə özündən, sonraki, e, özündən öncəki dəfədən Daha şiddətlə qayıtarsın Yəni, birinci dəfər daha yavaş, ikinci dəfər ondan biraz şiddətli, üçüncü dəfər daha şiddətli və belə. Əli ilə, təbii ki. Qiyaməsdən buyurur, həqiqətən o şeytandır. Yəni, onun qabağından keçən şeytandır. Yəni, həmin kəs olsun ki, insan onun çaldan qaraşıdır. Lakin onun etdiyi əməl şeytan əməlidir. Onun etdiyi bu əməl şeytan əməlidir. Hədisin başqa bir ləfsində isə buyurulur, Xeyn-əbə, fay yiqatilehu fa yani yenə keçmək istəsə onu onunla döyüşsün yani onu hər dəfə qaytarsın öncəkindən daha şühdətli olmaqla həqiqətən ondan yanaşı bərabər başqası da var yani onunla yanaşı şeytan var İmam Muslim İmam Muslim rəhməhullahun Əbu Reyra rə, dağın taravəti başqa bir hədisdə buyurulur eee Rasulullah sallallahu əleyhi والذي نفسي محمد آم... والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولاء آ... ادلكم على شيء اذا فعلتموه تح... آ... تحببتم وهزته مثلا يقول نفسيم النده كي Siz cennete girməzsiniz, hətta iman getirinə qədər və iman sahibi olmazsınız, birbirinizi sevene qədər. Sonra buyurur Peygamber Efendimiz, siz elə bir işə, elə bir əmələ yönəldinmə ki, əgər onu etsəniz birbirinizi seversiniz? Buyurur, Əvələ ədullukum alə şeyin ilə faəltumuhu təhəbəbtum. Siz onu etdiyiniz zaman birbirinizi seve, sevecəyiniz bir əmələ ki yönəldinmə? Yəni size bu əməli öyrəldinmə? və sonra buyurur bu salam cavabında əksus sələm beynəkum birbirinizin arasında salamı yayın, yəni bütün salamanlara salam verin təbii ki vaxtın salğından bu hədislərinin heçbirini şərh etmədik lakin hər bir hədis e, müxtəlif mövzularda, əksər hədislə müxtəlif mövzularda olsa da yəni hansı mövzuya tokunursa o mövzunun böyük günah olma ehtimalı olduğunu bəyən edir və Allah Subhanahu istəyir ki, Allah Subhanahu bizim bu oxunuqlarımızı və iştiqamızı bizim üçün dünyamızda və axirətimizdə faydalı etsin. Bu dəftərlərimizi və bu məclislərimizi qiyamət günü bizim həsənət miqyalımızda, həsənət tərəzimizdə etsin və bizi cəhənnəm, qəbr əzabından qorusun bu əməllərimizlə. Onun rəhmətinə gəlməyimizə səbəb etsin. Həmişə Allah Subhanahu fəxrətən istəyir ki, bizi bu qeyd olunmuş və burada qeyd olunmamış bütün böyük günahlardan qorusun öz fəziləti Rəhmətli ilə bizi peyğəmbərlə və peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm cənnətdə firdevs cənnətlərində bərabər olsun. Həmçinin bütün günahlarımızın bağışlanmasını Allah təldən diləyirik. Subhanallahi və hamdi əşəliəyə lənətəstəğfirullah. Əgər nə doğru demiş demişiksə Allahdandır, nəyə xata etmişəm məndəndir və kim əgər xətalar xatalara rəsqələsə onu bəyan etsin və xatalardan çəkinmək hamımıza vacibdir. Bu qədər. İnşallah gələn